God morgen og velkommen til Euro Investor Morgennyheder. Det er torsdag den 27. april, og her til morgen skal vi omkring to friske regnskaber fra henholdsvis danske GN Stornor og amerikanske Meta. Vi skal også omkring en ny rapport, der forudsiger, at elbilsalderet kommer til at slå i kort i 2023. Og så slutter vi af med den seneste nyt om kriseramte amerikanske bank, First Republic Bank. Du lytter til Euroinvestor Mit navn er Adam Geil. Onsdag aften landede der et frisk kvartalsregnskab fra danske GN store Nord. Her kunne man læse, at selskabet hæver sine forventninger til årets gang, så forventningerne til den organiske vækst nu er 1 procent højere end tidligere. Derudover kom det frem i regnskabet, at GN inden for kort tid vil præsentere en plan for at komme af med noget af selskabets kæmpe store gæld. Og her er et fresal af aktiver på bordet. Ifølge GN vil den nye plan have tre hovedpunkter. Et stærkt operationelt fokus, fresal af udvalgte aktiver og muligheder på gælds- og/eller aktiemarkedet. Ved udgangen af 2022 havde GN en gæld på knap 15 milliarder kroner, og af dem vil næsten halvdelen forfalde i 2024. Efter markedsluk i USA landede der regnskab for årets tre første måneder fra tech-giganten. Meta, der blandt andet ejer Facebook. Regnskabet viser, at omsætningen i kvartalet var på 28,6 milliarder dollar, hvilket er en fremgang fra første kvartal sidste år. Det er også bedre, end analytikerne på Wall Street havde forventet. I regnskabet udtaler stifter og administrerende direktør i Meta Mark Zuckerberg, «Vi havde et godt kvartal, og vores fællesskab fortsætter med at vokse.» Markedet har også taget særdeles godt imod det nye regnskab. Meta-aktien steg med hele 11 procent i eftermarkedet. 2023 kan blive et rekordår for det globale elbilsal. Det internationale energiagentur forventer i deres seneste elbilsanalyse en stigning i det globale elbilsalg på hele 35 procent i 2023 sammenlignet med sidste år, hvor der også blev slået rekord. Det skriver Finans. Og elbilsalget er allerede godt på vej mod rekord. Alene i første kvartal er der blevet solgt 2,3 millioner elbiler. Det er 25 procent flere end i samme periode sidste år. Energiagenturet forventer, at der vil blive solgt 14 millioner elbiler i 2024. Og hvis det kommer til at ske, så er forventningen, at hver femte solgte bil på verdensplan vil være en elbil. Og så er vi nået til den kriseramte amerikanske bank, First Republic Bank, som onsdag fortsatte sin nedtur med et kursvalg på knap 30 procent. Nedturen kommer i kølvandet på, at aktien næsten blev halveret tirsdag. Nedturen skyldes frygt blandt investorerne for, at den kriseramte bank ikke ville kunne overleve den krise, den befinder sig i. Den seneste udvikling onsdag var meldinger om, at myndighederne i USA vil begrænse den kriseramte koncerns mulighed for at låne penge i Federal Reserve – skriver Bloomberg News. Det kan nemlig blive konsekvensen af, at de amerikanske myndigheder efterhånden, som krisen fortsætter uden en løsning, vil sænke deres værdisætning af First Republic Banks aktiver. Hvis værdien af aktiverne sættes til et lavere niveau, vil en konsekvens af det være, at banken kan stille mindre til sikkerhed for lån hos Centralbanken, skriver MarketWire.